Negyedik fejezet. Ebben szerző elhagyja laputát. Utazás Balni-Barbiba. A főváros. A város és vidékének leírása. szerzőt egy magasrangú úr barátságosan fogadja, és végül szerző vitája ugyanezzel. Távol legyen tőlem azt állítani, hogy rosszul bántak velem a szigeten. Mégis be kell vallanom, kezdtem úgy érezni, hogy nagyon mellőznek és nem tiszternek kellőképpen. Sem a királyt, sem a népét nem érdekelvén más, mint zene és mennyiségtan, mely tudományokba pedig nem lehettem olyártas, mint ők. Másrészt miután a sziget minden nevezetességét megtekintettem, vágyfogott el, hogy egyebet is lássak. Őszintén szólva nagyon meguntam a -e jó embereket. Két tudományba kétségkívül sokra vitték, és még hozzá olyan tudományokba, melyekben nem vagyok járatlan. De elmélkedéseikben oly elvontak és korlátoltak voltak, hogy őszintén szólva sohasem volt még dolgom ilyen rossz nem Majdnem kizárólag asszonyokkal, munkásokkal, koppantókkal és lakályokkal értékeztem, ama két hónap alatt, melyet ott töltöttem. Meg is vetettek ezért, de nem tehettem másképp, csak e fajta emberektől kaphattam kérdéseimre választ. Szorgalmas tanulás révén igen szép előmenetel tanúsítottam nyelvükbe. De mondom, már meguntam volt a szigetet. Elhatároztam hát, hogy az első kínálkozó alkalommal leszállok. Volt az udvarnál egy magasrangú személy, a király közeli rokona, akit ezért, de csak is ezért tiszteletben tartottak. Máskülönben egészen buta és tudattan ember hírében állott. Számos hasznos szolgálatot tett az udvarnak, sok embere volt és barátja, de oly hallatlanul rossz zenei hallása, hogy ellenfelei elképedve suttogták róla. Néhányszor még a taktust is eltévesztette. Tanárai csak nagy nehézségekkel verhették a fejébe a matematika legegyszerűbb levezetéseit. Ez az út gyakran kitüntetett kegyének jeleivel, sokszor látogatásával is megtisztelt, érdeklődött európai dolgokról, törvényekről, szokásokról. Útjaim és kalandjaim is érdekelték, nagy figyelemmel hallgatott végig, és igen értelmes megjegyzéseket tett. Volt két koppantója, de ezeknek szolgálatait sem vette igénybe, csak udvari szertartások és látogatások alkalmával. Olyankor, mikor egyedül maradtunk, rendesen elküldte őket. Megkértem ezt az urat járnak közbe érdekemben ő felségénél. Szívesen megtette, bár nem helyeselte távozásom. Előnyös állásokat ajánlott, de én nagy tisztelettel és köszönettel visszautasítottam mindent. Február 16-án elbúcsúztam ő felségétől és az udvartól. A király egy 200 angol font értékű összeggel ajándékozott meg, ugyanennyit kaptam pártfogomtól is, meg egy ajánlólevelet lagadóba, a fővárosba, egyik barátjához. A sziget akkor éppen egy hegy fölött lebegett, a legalsó folyosóról lebocsájtottak zsinegen úgy, ahogy annak idején felszálltam. Ez az ország a repülősziget uralkodójának tartománya, a Balni Barbi nevet viseli. Fővárosa, mint már említettem, Lagadó. Valahogy megkönnyebbültem, mikor lábam alatt mozdulatlan talajt éreztem. Besétáltam a városba, most már minden feltűnés nélkül. Rohám olyan volt, mint a benszülötteki, és beszélni is tudtam velük. Miha marad megtaláltam annak a személynek a házát, akihez ajánlottak. Megmutattam fogom levelét. Igen, szívesen fogadtak. A házura, munodi, szintén magas ember. Szobát rendeztetett be házába, egész ott tartózkodásom alatt nála laktam. A legvendég szeretőbb jó indulattal bántak velem. Már másnap reggel a házura kocsim vitt hogy megnézzük a várost. Ez a város fél akkora mint London. Házai nagyon pulcsán építvék, legtöbb köztük közel az összeroskodáshoz. Az utcanépe, mint a állandóan sietne. A tekintetük vad, szemük merev, ruhájuk rongyos és szakadt. Áthajtottunk a város egyik kapuján, mint egy három mérföldet tettünk meg a környéke. Földmíveseket és munkásokat láttam, különféle szerszámokkal dolgozták a földet, de képtelen voltam felismerni, mit csinálnak tulajdonképpen. Se gabonát, se füvet, se más veteményt nem láttam sehol, bár a talaj kitűnő termőföldnek tűnt. Nem rejthettem el csodálkozásom, mely e furcsa látvány kertet bennem. Bátorságot véve magamnak megkértem kitűnő vezetőmet, volna oly kegyes megmagyarázni, mit jelent a sok szorgos kéz, főni látszó fej, átszellemült arc, utcán és földeken, mert nem látom semmi hatását annak, amit dolgoznak. Sőt, ellenkezőleg, még sosem láttam ilyen rosszul művelt földet, ilyen roskatag, át a botába épült házakat, így esett és inséges népet. Mondódi úr, mint említettem, magasrangú személy volt, valamikor lagadó kormányzója, de a miniszterek ármánykodása miatt elbocsátották azzal, hogy képességei nem elegendők. A király különben kegyelte, mint jóhiszemű és tisztességes, de alacsony értelmű embert. Mikor ekként bíráltam volna az országot és lakóit, oda nyilatkozott, hogy ennyi idő alatt nem formálhattam ítéletet, s hogy ahány ház annyi szokás, ahány nemzet annyi erkölcs, és más ilyen közhelyeket mondott. De mikor visszatértünk a palotába, megkérdezett, hogy tetszik nekem ez az épület, mit találok benne képtelennek, mi az ellenvetésem a szolgák öltözékével és modorával szemben. Nyugodtan kérdezhette ezt, környezetében minden pompás, szabályos volt, a szolgák csinosak és előzékenyek. Azt feleltem, hogy ő Excellenciája bölcsessége és gazdagsága túl emelték őt mindam a nyomorúságon, amit bolondság és szegénység okoz az ágról szakadtakban. Azt mondta, ha volna kedvem elkísérni őt nyaralójába, mely húsz mérföldnyire fekszik innen birtokán, ott több alkalmunk lesz erről társalogni. Mondtam, hogy szívesen állok rendelkezésére, és másnap reggel útra keltünk. Utófolyamán folyamán számos módszerre, melyekkel az ország földművesei dolgozzák a földet. Meg nem foghattam, hogy lehet az, hogy sehol egy szem búzát, egy szálfüvet nem látok. De hogy három órát utaztunk, a kép megváltozott. Gyönyörű vidékre értünk. Tanyák, gazdaságok, csinos házak, gazdag földek, szöldök, búzatáblák és veteményes kertek. Soha nem láttam ilyen ragyogó termést. A kegyelmes úr észrevette, hogy derül felarcom, és sóhajtva jegyezte meg, hogy itt kezdődik az ő birtoka, és hogy ez végig ilyen egész a nyaralóig, hogy honfitársai kinevetik és megvetik őt, amiért gazdaságát így rosszul vezeti, és ilyen rossz példát ad a népnek. Csak az vigasztalja, hogy nagyon kevesen követik-e példát, csak az olyan öreg elmaradt és gyengelméjű emberek, mint ő maga. Végre megérkeztünk. A kastély valóban előkelő épület volt, az architektúra legjobb tudása szerint. Szökőkutak, kertek, sétányok, ligetek, minden a legszebb rendben és nemes ízléssel. Nem állhattam meg, hogy elragadásomban többször felkiátsak, de ő excellenciája hallgatott. Csak vacsora után, mikor magunkra maradtunk szólalt meg, és igen szomorúan azt mondta, hogy nagyon fél, ezt a kastélyát és megvárosi palotáját le kell majd rombolni s újjáépíteni a kor követelményei szerint ki kell írtani gazdaságát és megszerezni mindezt újra a modern igényeknek meg megfelelően. Ha nem akarja, hogy gőgösnek, ostobának, nyeglének, tudatlannak és szeszélyesnek tartsák, s hogy talán magára haragítsa ő felségét is, hogy az én nagy elismerésem majd megszűnik, ha egy kicsit betekintek olyan részletekbe, amikről az udvarnál nem hallhattam. Hogy azok ott nagyon is elmerültek elméleteikbe, semhogy valaha tudomásul vennék, mi történik ide lent. Mind abból, amit elbeszélt, a következőket vettem ki. Negyven évvel ezelőtt bizonyos emberek felszálltak laputába, részint üzleti ügyekben, részint szórakozásból. Öt hónapot töltöttek ott. Mikor visszajöttek, tudtak valamit gagyogni matematikáról, és tele voltak fellengző eszmékkel, amiket ott fent a magasba sajátítottak el. Ezeknek az embereknek aztán semmi se tetszett, amit elhagytak. Új elméleteket hoztak, művészetben, tudományban. Azt mondták, az ipart is renoválni kell. E célból királyi szabadalommal tervkészítő akadémiát létesítettek lagadóba, és az új szellem oly gyorsan terjedt el a népközt, hogy ma már alig van számba vehető városa a tartománynak i akadémia nélkül. Ezekben az akadémiákban a tanárok a földművelős és építészet új szabályait és módszereit dolgozták ki, új szerszámokat és műszereket terveznek a kézipar minden szakmájába, melyeknek segítségével azt mondják, egy ember elvégezheti tíznek a munkáját. Egy hét alatt palotát építhetnek oly tartós anyagból, mely javítás nélkül eltart örökké. A föld minden gyümölcsét szerintük meg lehet érleni abban az évszakban, melyben nekünk tetszik, és még hozzá százszor annyit, mint most. Számtalan ilyen tervük van. Csak az a kis baj van még, hogy minde terveket nem lehetett eddig tökére fejleszteni, s közben az egész ország kopárugaron fekszik. A házak romokban, a nép élelem és ruha nélkül. De ez nem szegi kedvüket. Egyre növekvő bizalommal dolgoznak elméleteiken, remény és kétség szítja őket. Ő Excellenciája kijelentette, hogy sajnos ő nem vállalkozó szellem, megelégszik az élet régi formáival. Lakik őseiknek házában, és megvan minden újítás nélkül. Néhány nemes barátja vele tart, de mostanában nagy rossz akarattal és megvetéssel találkoznak mindenütt. Tudatlan és maradi embereknek tekintik őket, akik csak a maguk önző kényelmét tartják szem előtt, és nem gondolnak az ország általános jólétére. Ő excellenciája hozzátette még, hogy semmiképpen nem akar megfosztani attól az örömtől, hogy a nagy akadémiát megtekintsem. Ha akarom, elmehetünk oda. Előbb azonban egy régi roskata épületet mutatott még, mely a hegy oldalába porlott, és melyről azt mondta, hogy volt neki egy nagyon jó és megfelelő malma, félmérföldnyire házától, amit egy nagy folyóvize hajtott, és ami ellátta egész családját és személyzetét. De hét évvel ezelőtt a tervkészítő akadémia egy küldöttsége jelent meg előtte, és ajánlotta, hogy bontsa a malmot, és építse fel újra a hegy másik oldalán. A hegyen keresztül csatornát kell vezetni, ezen át csövek és gépek hajtják a vizet. Ami azért jó, mert a szél és levegő izgatják a vizet a magasba, és mire a víz a magasból száll alá, fele akkora erővel hajtja a malmot, mint amennyi a folyónak kell, hogy a földszínén haladjon. Akkoriban nem jólábon állt az udvarra, de még barátai is rábeszélték, így hát belemente javaslatba. Két évig dolgozott száz ember, a mű nem sikerült. A küldöttség elment, minden felelősséget visszahárítva rá. De sőt, még gúnyolják is őt azóta, és másokat unszolnak hasonló kísérletre. Néhány nap múlva visszatértünk a városba. Ő excellenciája, tekintve, hogy rossz szemmel nézték őt az akadémián, nem kísérte személyesen. Egy barátjára bízott, hogy kalauzolna. Ennek az úrnak úgy mutatott be, mint a nagy tervek és újítások barátja, Kíváncsi és könnyű embert, Amiben alapjában igaza volt. Ifjabb koromban nagy barátja voltam a tervezgetésnek.